Suria El Humese Mekase Nëntë vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Mir për çdo përqeshës, shpifës, që grumbullon pasuri dhe e ruan, duke menduar se ajo pasuri do të bëjtë pavdekshëm. Jo, aspak, në të vërtet, a i do të hidhet në torturën shkatëruese. E kush mund të ta shpjegoj ty se qfar është tortura shkatëruese? Ajo është zjarri i Allahut indezur fort, i cili depërton deri në zemrën e njeriut. A i do t'i rethoj ata nga që do anë Në shtyllat e gjata, flakëruese